20 жовтня. Минулої ночі я на запрошення сирохвістки зайшов до джил, яка і справді поставила мені на задньому ганку тарілку з наїдками. Цього mm. разу джил не була в лахах шаленою, а волосся завжди зав'язане у хвіст і сховане під хусткою, розпустила. І тут я усвідомив, що вона значно молодша, ніж здавалося. А ще й готувала добре. Я й не пам'ятаю, коли ще до цього їв так смачно. «Потому ми з сірохвісткою рушили до пасторату. Ніч була винятково ясна. Небосхил грязнів зірками. Я от подумав, ти ж на пташок поглядаєш?» «Звісно». «Чи не бачила десь поблизу білої ворони?» «Навіть і не раз. Бачив вже кілька тижнів. А що?» «Припускаю, що це може бути супутниця вікарія. Але це лише здогадка, не більше. Просто бачив її неподалік». Звісно, тепер і я її пильнуватиму. Хтось із арбалетом промайнув на віддалі, прямуючи в інший бік. Ми завмерли, давши йому пройти. Це не він? Просто якийсь опівничний парафіянин, відповів я. Не сам панутець, запах не той, але цього я теж запам'ятаю. Прожилки високих пір'ястих хмар обравлювали зорі та самі світилися в їхньому сяйві. Порух вітру ворухнув моє хутро. Я ловила щурів, їла зі смітників, бачила, як убивають моїх кошенят. Мене вішали за хвіст і ображали лихі шибаники. Зненаська мовила сірохвістка. Аж тоді мене знайшла хазяйка. Вона була вулична сирота. Її життя було ще гіршим. Мені прикро, сказав я. Я й сам колись бідував. Якщо шлях відкриють, світ має змінитися. Наліпше? Можливо. Та як помуркувати, якщо шлях не відкриють, світ теж може змінитися. Наліпше. Там біс його знань уху. Чи є комусь діло до голодної кішки, за винятком нечисленних друзів? Мабуть, усіх так. Хоч би як високо, хто не літав. Але ж... Так. Хто бідує схильний стати революціонером, хіба ні? Згоден. А інколи ще й циніком. Як ти? Мабуть. Що сильніше зміниться світ? Ось і пасторат. Раптом сказала вона, призупинившись, роздивитися щойно побачену велику садибу, де світилося кілька вогнів. «Я тут ще не була». «Зовні нічого незвичного», – зауважив я. «І собак тут немає. Ну, майже. Пішли ближче, роздивимося». Так ми й зробили. Обійшли будинок, позазирали у вікна, побачили, як великий детектив читає у вітальні під портретом королеви. «Треба віддати належне. Роль свою він грав віддано. Досі був у спідниці». Єдиним ляпсусом можна було вважати хіба те, що він раз у раз попихкував великою кривою люлькою, яку брав із підставки на столику праворуч. Його супутник порався на кухні, готуючи щось перекусити. У будинку було багато темних кімнат, за кухнею виднілися сходи вниз. Ось там я й вийду, сказала кішка. Піднявшись нагору, я пройду крізь кухню, якщо він звідти вже забереться, і з першого огляну дальню частину будинку. Якщо не забереться, пройдуся довгим коридором із ближнього боку і досліжу там усі темні приміщення. «Добрий план», – схвалив я. Ми спустилися на діл і зайшли за ріг до підвального вікна. «Щасти!» – побажав я їй у слід. Сам же вернувся до вікна і дивився на кухню. Чоловік звідти не поспішав. «Чогось під'їв, явно чекаючи, доки закипить вода». Відтак виняв із шафи тарілку і миску, розписані синім на китайський штип. Ще під'їв. Повиловлював із шухляди якесь начиння, добув із іншої шафи одну з тих наявних на кожній кухні білих чашок, що мають золотий обідок і золоту квітку всередині. Під'їв знову. Нарешті на сходах показалася сірохвістка. Чи довго вона там вичікувала, завмерши й пильнуючи, я не знав. Щойно чоловік відвернувся... Вона прислизнула до сусіднього коридору. Туди я зазирнути не міг, тому я взявся ходити навколо будинку, щоб якось згаяти час. «Знайомишся з сусідами, Нюху!» Хтось заявив із дерева, що росло на сході. «Ретельність ніколи не завадить», – відповів я. «А ти ночовію?» «Так само. Але ж вона не грає. Ми цього майже певні». «Он як? Ви зустрічалися?» Так. «Вона вчора заходила до господарів. Вони вважають її безпечною». «Приємно чути, що хоч хтось безпечний». «На відміну від вікарія, а?» «Отже, ти говорив із вапнюгею». «Так». «Я гадав, ви посварилися. Казали, ти скинув його в річку». «Непорозуміння. Ми його владнали». «І чим же ти відплатив за звістку про вікарія?» «Нічним маршрутом годівлі Голки». «Може, він планує влаштувати засідку та з'їсти кажана?» Ночовій видав якесь хмикання щось середнє між тюгуканням і зітханням. «Оце був би сміх!» «Не для голки!» – він знову хмикнув. «А вже ж, це точно! Я майже чую його вереск. Несмішно! Аж тут ковід і останні сміємося ми!» «Ніколи не їв кажанів!» – мовив я. «Вони непогані, хіба що солодкуваті!» Слухай, якщо я вже тебе здибав, може чимось обміняємося? Не надважливим, звісно, але хоч чимось, а? Звичайна річ, сказав я. Що в тебе? про провікарія, я рушив розладитися біля його селі, натрапив на його супутницю. Велику білу ворону підхопив я. Я її вже бачив. Ну, я вирішив не ходити о коляса. Підлетів і відрекомендувався. Звуть її Текела. Це ім'я, ймовірно, відсилає нас до творчості Едгара Алана По. У його єдиному завершеному романі під назвою «Повість Артура Гордона Піма з Нантукету» фігурує вигук «Теклілі», що ним антарктичні тубільці перелякано реагують на білий колір. Цей же звук видають і величезні білі птахи. Цей вигук згадав у своїй творчості Говард Лавкрафт «Дивіться твір у горах божевілля». І вона, схоже, пасе задніх у грі, тож прагне надолужити. На обмін вона мала небагато, але собі хотіло лише перелік гравців і їхніх супутників. Я подумав, що вона і так, напевно, дізнається, як не від мене, то від когось, а так я хоч щось на навзаміну одержу. Проте вона вже знала, що ти один із нас, як і твоя подружка-птахожерка. Сказала мені, що бачила тебе кілька ночей тому з іншим великим собакою. Ви волокли якийсь труп до річки. Це ж і був той зниклий полісмен, правда? Не буду заперечувати. Його вбив ти? Чи, може, Джек? Ні, це були не ми, але тіло було занадто близько до будинку, щоб його можна було терпіти. І ти просто його позбувся? А ти б собі хотів труп на подвір'ї? Звісно, ні. Але мене зацікавив насамперед твій приятель. Пролітаючи, Текела впізнала тебе, але не того другого пса. Тож вона полетіла за ним, коли ви розійшлися, сказала, що він пішов до Ларі Телбота. «Той що?» «Ми ніяк не могли збагнути, чи він грає. Одним із аргументів проти такого припущення було те, що він не має супутника. А тепер...» «А що в біса робила та Текеле в тому полі тієї ночі?» – запитав я. «Імовірно, просто патрулювала у кругу, як усі ми робимо». «Імовірно?» – повторив я. Її господар має стосунок до смерті того чоловіка, і вона шукала тіло після того, як я його пересунув. І знайшла. Вона пильнувала мерця, щоб побачити, чи повернеться той, хто його там поклав. Він помовчав і трохи зіщулився, підібравши пір'я. Тоді мовив. Саме це я й хотів тобі розповісти, в обмін обмінну інформацію про Ларіного супутника. Але чи ти знаєш, як той убитий загинув? Вона мені розповіла». Аж тут до мене дійшло. Перед очима в мене постав полісмен, одурманений, приголомшлений або просто прив'язаний до вівтаря, перед яким вікарій саме благословляв щось гостре. — Ритуальне вбивство, — мовив я, — під час однієї з його опівночних відправ. Бувати було ще зарано, але це сталося. Тоді він підкинув останки нам, щоб заплутати сліди. — Він мусив зробити це рано, щоб додатково наснажитися, бо ж почав він запізно. — Гаразд. — Гаразд. Як розповіси про Телбота, скажу тобі щось інше. до чого? Щодо доброго доктора. Згода. Давненько вже про нього не чув. Отже, той пес-приблуда з міста. Кличуть щасливчиком. Я ділюся з ним харчами, а він робить мені послуги. Біля Телботового будинку він теж вештається буларі дає йому недоїдки. Проте той собака завеликий, щоб годувати його регулярно, тому справжнього дому він не має. Інколи вночі його навіть можна побачити в лісі чи в полі. На кролів полює. «Он як?» – мовив ночовій, повернувши голову на дев'яносто градусів і глянувши на пасторат. «Це спростовує одну з нових теорій Моріса. Ти ж обчислювач, вірно?» «Але ж вапнюгай й базікало!» «Та просто прохопився!» – вів далі пугач. «Якби Телбот справді грав, тепер, коли врій вікарій... Цікавенько, бо розклади змінилися, га? Так, визнав я. То ми обоє подумали про це місце. Твоя правда. Я не впевнений, що Телбот не грає. Але якщо грає, то щасливчик не з ним. Цікаво. А чи ти, чи той щасливчик бачили десь біля нього якихось інших можливих супутників? Ні. Він, схоже, віддає перевагу Флорі перед фауною. А Руслина може бути супутником? Не знаю. Вони-то живі, але можливості у них ніби й обмежені. Не знаю, можливо. Ну, а за кілька днів воно все втрясеться. Саме вистачить часу, щоб зробити справу, а світ, як сказати, визволити чи вберегти. Скажи потурбувати, бо так буде в кожному разі. Він заплющив ліве око, потім знову розплющив його. То що там з добрим доктором, нагадав я. А, так, відказав Пугач. Про нього такела теж знала. Але мене заінтригувало дещо. Вона наполягала, що там живуть не двоє, а троє. Он як? Тож я полетів на розвідку під час однієї з тих неприємних гроз, що нібито ніколи там не вщухають. І вона мала рацію. Будинком чвалав якийсь здоровило, мабуть п'яний. Здоровіших я й не бачив. Але розгулював він недовго, тільки розпал грози. Опісля він улігся на те чудернацьке ліжко у підвалі, а добрий доктор накрив його простирадлом, з головою. Більше той не ворухнувся. Дивно. А що бобон про це? Ха, пошли по нього сірохвістку, якщо я тільки його перший не злапаю. Щури не такі солоні, як кажани, хоча й твердіше. Від нього жодної користі. Не міняється інформацію. Дурний, необізнаний, а просто невідвертий. Навряд чи дурний. Тоді я не впевнений, що він розуміє свій інтерес. Хай як, зіску для всіх нас від нього небагато. Треба мені його якось в кут загнати. Не їж хвоста, вони не смачні. Він знову хмикнув. Якщо дізнаєшся щось нове про Телбота чи цю садиву, дай знати. Рослини? М -м. Погач розпростав крила і гайнув на південь. Я дивився, як він зникає в темряві. «Разюче видовище». Ще раз обійшовши будинок, я позазирав у кілька вікон. Тоді почув, як відчинилися задні двері. Я саме був спереду, тож помчав навколо і сховався за деревом. «Хороша кицька», – мовив великий детектив, добре поставленим фальцетом. «Заходь якось іще». Сірохвістку поставили на ганок. Двері зачинилися. Я прокашлявся, але вона ще певний час сиділа там і чепурилася – Лише тоді пішла собі в протилежному напрямку. Аж тут опинилася біля мене. «Ти в порядку?» – спитав я її. Гаразд, відказала кішка. «Прогуляємося». Я попрямував на південь. «Добра в неї пам'ять у тієї літньої пані», – нарешті мовила сіренька. «В якому сенсі?» Її слуга зненацька вернувся на кухню і застукав мене. Я виразкнула, а вона почула. Прийшла, покликала мене на ім'я – була дуже мила, навіть налила мені мисечку молока, і я була просто зобов'язана його випити. Годі було й уявити, що кішку хтось може роздивитись аж так добре, щоб потім її впізнати та ще й кличку запам'ятати. Може їй коти до вподоби. Напевне так, коли вже вона захотіла тебе погодувати. У такому разі логічно припустити, що вона має власного кота. Але ж ні, жодних ознак. Тоді просто уважна і має добру пам'ять. Перетнувши дорогу, ми рушили далі. «Ну, мабуть», – сказала вона. «Отже, перш ніж мене знайшли, я непогано розглядилася. «І?» «Там є безвіконна кімната з широкими дверима і нішою в дальній стіні. До речі, стіна кам'яна. Ця стара садиба пережила чимало змін. Хай там як, у ніші свого часу цілком міг бути вівтар. Ба більше, у камені вирізблено кілька хрестиків і якісь слова. Гадаю латиною». «Добре». Підсумував я. З одного боку. А з другого? Про це відомо ночевіїві. Він прилітав, поки ти була всередині, і ми побалакали. До речі, Біловорона звуть Текела. О, він її знає? І ти мала рацію щодо вікарія. Це було ритуальне вбивство. Плата за пізній вступ до гри. Схоже, ви балакали довгенько. Саме так. І тобі варто дізнатися, про що. Є якась причина, чому ми йдемо в цьому напрямку? «Так, нам треба саме туди». Ми йшли на південь далі. Забравши трохи західніше, я розповідав їй почути. Повітря зволожилося, ми прийшли на місцину, небо над якою нагадувало зосереджену темну пляму, звідки блискала і гримала небесна артилерія. «То ти хочеш знову позаглядати до доброго доктора?» «Якщо коротко, так». «Коти не дуже полюбляють мокнути», зауважила вона, коли приємна погода погіршилася. Та й собаки не надто, підхопив я, а за мить додав. Хоч би хто переміг, дощитиме все одно. Вона видала найближчий до сміху звук, що я від неї колись чув, щось ритмічно мелодійненьке. Правду кажеш, мовила кішка трохи згодом. Я певна, скільки разів на століття повняв перепадає на голові? Три, чотири? Коли як? Зіставивши описані в романі реалії з місячним календарем, можна дійти висновку, що мова йдеться про 1887 рік. Цікавіше спитати, як часто в таємничені збираються з цієї нагоди. Одні, щоб спробувати відчинити, а другі, щоб зберегти зачинений стан. І гадки не маю. У тебе ж це явно вперше. Ні, заперечив я і осікся, зрозумівши, що оце щойно вибухнув. Ми йшли крізь мряку до джерела світла, тримаючись дороги, бо там був менший ризик зачепити щось мокре. Наблизившись, я побачив яскравий прямокутник, відчинений парадний вхід садиби, а дорогою хтось рухався в наш бік. Черговий розряд із грозових хмар надів на будівлю терністий звінець світла і ненадовго явив мені обриси величезного чолов'яга, який незграбно, але вкрай шпарко просувався на нас. Одягнутий був він кепське припасоване вбрання, а обличчя його за ту єдину освітлену мить здавалося мені якимось покрученим і кривобоким. Він спинився перед нас і, похитуючись, заходився крутити головою з боку в бік. Я зачаровано витріщився. Дощ змивав із повітря всі запахи, але ж ми все ж були... Але ж ми вже були дуже близько. Тепер я міг його понюхати». Збентежився ще більше від цієї істоти блювотної солодкувата тхнула смертю. Руки його не були агресивні, а дивився він на нас із якоюсь простою дитячою цікавістю. У дверях садиби вигулькнула висока постать, визирнула в ніч. Вітер шарпав лабораторний халат. Велтень переді мною нахилився, заглянув мені в морду. Відтак повільно й незагрозливо простягнув праву руку і торкнувся моєї голови. Добрий пес. Вимовив він різким, натріснутим голосом, гладячи мене. «Добрий пес!» Тоді він звернув увагу на сірохвістку. Прудким рухом, що аж ніяк не в'язався з його попереднім жестом, він схопив її з землі і притиснув до грудей. «Киця!» – мовив Велет. «Гарна киця!» Він вайлувато підніс другу руку, щоб погладити її. Дощ стікав з його обличчям, скрапував з одягу. «Гарна!» «Нюху!» – крикнула Сірохвістка. «Мені боляче надто сильно. Він тримає надто сильно!» Я негайно почав гавкати в надії відволікти його та змусити послабити хват. Агов. крикнув чоловік із садиби. «Назад! Ти маєш негайно вернутися!» Я гавкав далі. Чоловік зіскочив з ганку і побіг до нас. «Трохи легше, але звільнитись я досі не можу», – повідомила Сірохвістка. Явно спантеличений Здоровань повернувся до всеближчої постаті тоді-назад. Виявилося, що біг до нас не хто інший, як добрий доктор. Я гавкав і гавкав, бо, схоже, це діяло. Підійшовши до Велета, добрий доктор поклав руку на його лаписько. «Ага, де хто собакою дощ виганяє», – зауважив він. «Я замовк». Велет повернув голову і витріщився на доброго доктора, не мавши сумніву, що сказати на такий дотепний випад. «Песик хоче, щоб ти пустив кицьку. Кицька теж хоче на землю. Постав її та ходи зі мною. Зла ніч для прогулянки. Лє як із відра». «Зла ніч», – відгукнувся здоровила. «Так, тож став кицьку та йди за мною». «Злий дощ». «Достоту, кішку, вниз! Зараз йди, зараз зі мною!» «Кішка, киця, вниз!» Вимовив здорувань, Нахилившись і м'яко відпустивши сірохвістку на дорогу. Випростовуючись, він зустрівся поглядом зі мною і додав: Добрий пес. Без сумніву, сказав добрий доктор, узявшись за лапу велетня вже обіруч і розвертаючи його назад до садиби. Забираємося звідси, сказала сірохвістка. Так ми й зробили.